יום ראשון היום, כרגיל, השעה אחת וכמה? שש דקות, משהו כזה, אנחנו במעדן ויניל, כי זו השעה. אבל מי סופר. זה היה קצין אספקה שלנו. אני הורדתי אותך בדרגה, כי אתה דיברת לפני שקיבלת אישור. קצין אספקה ראשי, החזרתי לך את התואר, יוני בגן, ויש לנו היום אורח מכובד מאוד. מעניין מאוד. שלום ליאיר שרגי. אני מאושר. טוב, לא. לא רק בגין העובדה שאני כאן והסכמתם להחליש את המזגן, אלא אמרת שרגאי כמו שצריך לומר. כן, תשמע. ולא כן. נאריך בזה. אה, אמירה אמרה לי, תגיד שרגאי, אה, אה, אמרת לקוטנר לדעתי גם כן שיגיד שרגי, אז אנחנו... אה... אם תתנהגו כהלכה, אני אסביר בסוף למה שרגי כן. ולא שרגי. כן. אבל נדבר על מה ששמענו. אנא. אתה רוצה לספר למאזינים מה שמענו? אני אספר למאזינים. אני אספר למאזינים שאני מחזיק ביד תקליטון שהוא אה, אחד הנדירים ביותר, אם לא הנדיר ביותר שנוגן אי פעם כאן במעדן ויניל, ועל זה אנחנו אסירי תודה. ואנחנו מסתכלים ביראת כבוד על התקליטון הראשון של זוהר ארגוב. צעד א', ילדה, חיכיתי לך שנים, צעד ב', כל יום שעובר. מילים ולחן, משה נגר, אבל מה שלא פחות חשוב. מה זה לא פחות חשוב? הכי חשוב, עיבוד יאיר שרגי, שגם uh, מנגן פסנתר וסינתסייזר, זה לא הוא, זה אחיו התאום, מאיר שרגי. זה אחיו התאום של הגרפיקאי שלא ידע לכתוב פעמיים <laughs> יאיר. <laughs> <laughs> איזה... צוות של נגנים יש כאן. גרי אקשטיין, גיטרה. שמעתם את הסולו. שמעתם את yeah, הסולו. מדהים. בס, yeah. יוסי מנחם, כלי הקשה, איקי לוי. סופר גרופ באולפן, והתקליטון הראשון של זוהר גוב. אז השאלה המתבקשת, כשעשיתם את זה, מישהו מכם, אתה, יכול היה לדמיין לעצמו שיעברו עוד בערך שלוש? ארבע שנים, וזה יהיה זוהר, אפילו צריך להגיד שם המשפחה, זוהר, כי כאן הוא, כמו שאמרת, בוסר. אנחנו לא עוסקים בדמיונות, אני מעולם לא עסקתי בדמיונות. גם כששלמה ארצי ואני הקלטנו את התקליט המיתולוגי, גבר הולך לאיבוד, שאני מניח שנדבר עליו בדרך זו או אחרת, גם אז... שלמה כמובן קיווה וציפה, ואנחנו עבדנו. זוהר היה בחור חייכני וצעיר שהתדפק על, על דלתות. אולפן קוליפון בכיכר השעון ביפו של האחים אזולאי ואני הייתי המפיק הבכיר של האולפן ומנהל האולפן וחברת התקליטים שלהם ואנחנו הקלטנו כל מי שהתדפק על הדלתות הוא היה ילדון מתוק וחייכן, אני לא יודע אם הוא ידע שהוא יהיה זוהר הוא הרגוב. הגיע לאולפן בתור אורקאבי? או כן, אורקאבי, זה בדיוק מה שרציתי לומר בחור מחמד שאמר קוראים לי זוהר אורקאבי ואני מופיע פה ושם באירועים משפחתיים ו... אימא של אשתי נתנה לי קצת כסף, ואני רוצה להקליט שני שירים, יש לי מישהו שכתב לי. מעולה. ישבתי הוא ואני, ואמרתי לעצמי, אחרי שתי דקות, איזה כיף שלא צריך לתקן זמר, שער נקי לחלוטין. ואז הוא אמר לי את משפט המפתח, והוא הדבר החשוב ביותר, ובזה אפשר כבר להיפרד מן ההקלטה הזאת. הוא אומר, ותעשה לי את זה כמו צביקה פיק, זה המודל שלי. הוא רוצה להיות צביקה פיק, כי זה לא שיר בעיבוד מזרחי. השיר לכשעצמו הוא פיסת מנגינה. אפשר לעשות מזה כל דבר, כי עיבוד... הוא חומר גלם, מלודיה היא חומר גלם, לרדת פנימה לרבדים מעניינים של השיר, הוא אמר צביקה פיק, מעולה. הנגנים שהקראת את שמם היו חברים, כולם, ואנחנו עבדנו בכל מיני מקומות יחדיו, וכולם ששו לעבודה, כולם היו צעירים. איזה יופי, מקבלים כסף על הקלטה. יושבים איתי בדיוק עשר דקות, כולם נגנים מקצועיים, יודעים בדיוק מה לעשות. פלייבק מקליטים קודם, ואז מעלים את הזמר שבא ושר בטייק אחד את השירים. שלום, בזה זה נגמר. אף אחד מאיתנו לא טרח להתעסק בזה ולחשוב. אבל הדבר הנחמד היה, וזה המפתח לכל, זה שזוהר ארגוב ידע מה הוא רוצה. הוא לא ידע שהוא יהיה זוהר הרגוב, ושהוא יהיה בז'אנר של לכאורה, אבל לא נדבר על זה עכשיו, קראו לזה זמר מזרחי, לא רלוונטי בכלל ההגדרה הזו, אבל הוא לא ידע שהוא יהיה זמר כזה. הוא ראה את צביקה פי, הוא אומר, ככה אני רוצה להיות. זה הכל. והעיבוד שאני עשיתי הוא עיבוד רוקי פופי פשוט ביותר. ומי שזוכר את סולו הגיטרה שהשארתי, זה סולו רוקנרול טיפוסי של גרי אקשטיין. זו ההזדמנות רק להגיד אל גרי, אהוב ליבי, שהוא היה אחד המוזיקאים, מוזיקאים, מלחין וכותב מילים ומפיק ומעבד וטכנאי והכל, הוורסטיליים והמגוונים וה וה ביותר שיש. אנחנו לא נשמע היום, אבל כדאי שתדעו, של כל הקלטות שגבי ברלין הוציא בשנות ה... אה. שמונים המאוחרות והתשעים, שאני עשיתי את כולן, איזה עשר קלטות של אוספים גרי אקשטיין מגן את כל תפקידי הגיטרה, גיטרה ניילון בסגנון ישראלי. כי גרי אקשטיין זה גרשון אקשטיין מרחובות ומקריית שלום. זהו. עד כאן לגבי הסיפור הזה. עד כאן לגבי זוהר הגובל. אנחנו uh, הולכים אסוציאטיבית כבר לאייטם הבא, שהוא בעוד זוהר הוא זוהר. צפרי זה קצת אה, פחות, פחות מוכרים, צמד צפרי, אז אה, בוא תספר לנו. בעל ואישה, שניהם שוב באורח מקרי לחלוטין, לפחות לגבי השיחה הזאת שלנו, תימנים, הם היו בלהקת ענבל, <coughs> הוא היה רקדן והיא הייתה זמרת, והם התחברו יחדיו והתאהבו והפכו לזוג והם הגיעו לאולפן. והם רצו להקליט תקליט גדול והסתדרו כלכלית לא איתי, אלא עם האחים אזולאי, מאיר אזולאי, שהוא טיפל באולפן. וישבנו ובחרנו שירים מתוך מה שהם הביאו לי, אני לא ידעתי. אבל הם רצו סגנון ישראלי שהוא משהו שנוגע גם בדברים... מודרניים, אבל גם משמרת צליל הגיטרות האקוסטיות, לא אקורדיון, אבל משהו נניח מהכיוון שפעם נחום נרדי עסק בו, ומשה וילנסקי לקח אליו מוזיקלי, והם הביאו הרבה חומרים. ואחד השירים שהביא אליי... מתי הוקלט התקליט ש... הזה? 76 או 7, אולי 7, אוקיי. כי אחרי כן אוקיי. אני כבר עזבתי. וזו הייתה הרפתקה מרתקת מאוד, לעשות עבודה כזו. היא גם הייתה משתלמת כספית? אני אישית, זה פרט רכילותי, ואני קיבלתי משכורת מחברת קוליפון. בטח. אז יכולתי לעשות מאה הקלטות או אף הקלטה. אז לגבי דידי זה לא היה זה. נגנים, קיבלו תשלום, כפי שהיה מקובל לשלם. על פנים, הוא הציע לשיר, שיר, הוא אמר לי, תראה, זה שיר בערבית, אבל אני מאוד אוהב אותו, מה אפשר לעשות עם זה? פיסת מנגינה פשוטה. והוא שר אותו מדהים, ואני לקחתי אותו להפקה <laughs> כמעט קווינית בצבע המוזיקלי שלה. שים בבקשה את זה, כלי הקשה במקהלה וצמד ספרי. והשיר הזה נקרא... בסאביסי. בסאביסי. <סאביסי> אחרי זה אני אגיד מי המקהלה. תלפסה בזי, עודי ככה זרו ויהווי, יא שיגר תלפסה בזי, עודי ככה זרו ויהווי, תפל עצי שטלע מעי, לנזל תשנתון מעי, תפל עצי מעי. סמן צפרי. <אחרי> הביא את השיר, והשיר הזה מאוד מצא חם בעיניי, רציתי לעשות ממנו רוקנרול אמיתי, וזה היה יותר מדי, זה לא התאים לאווירה. אז מה שעשיתי, הבאתי שתי זמרות, שאחרי זה היו להקת סקסטה, פנינה וכהני מלהקת סקסטה, ומי שהיה איתי, דגן עם שלמה ארצי, זמר ומפיק אצ'י, שהוא, כן, אצ כן. שהוא שר את הבאס, ו... הכפלנו את עצמנו פעמים רבות, וכך הגענו לאיזה צבע מוזיקלי מאוד שונה, איזה שיר שהיה מאוד לא שגרתי אז, והיום, אם אני שומע אותו, אני יכול להגיד, אי אפשר לסווג אותו לקטגוריה מסוימת. זה לא מזרחי וזה לא לא מזרחי. זו הייתה הרפתקה מוזיקלית שלי כמוזיקאי, כי אני מבין שמעניין אותך לשמוע קצת על הגישה המוזיקלית. עכשיו אנחנו קופצים קדימה, ובואו... לפני שנקפוץ קדימה... נקפוץ אחורה. Uh, לא, זה קצת מסובך, הגוון שלנו די קטן לצורך העניין. Uh, <coughs> אבל ככה, אתה uh, עסקת בדברים, עד עכשיו שמענו צעד אחד שהוא שונה לגמרי ממה שאנחנו מכירים אותך. והנה, אנחנו הולכים, כפי שכבר עשית את הפריוויו, כן? אנחנו הולכים לתקליט שהוא בעצם נקודת מפנה בקריירה של, של זמר. שעד אז עשה דברים אחרים לגמרי, ומאותה נקודה והלאה הוא משנה פאזה והופך להיות אה, משהו אחר, וזה לא מעט בזכותך כמפיק של האלבום גבר הולך לאיבוד. וכמו ששאלתי אותך לגבי זוהר, האם, האם ידעת אז באולפן שזה הולך להיות זוהר? אז האם ידעת, כשאתם עבדתם על גבר הולך לאיבוד, שהולכת להתרחש כאן איזושהי מהפכה? כי עד כמה שאני זוכר, ואז אני כבר כתבתי בעיתונות, אז כבר הייתי מבקר מוזיקה וכתב מוזיקה. לשלומו היו ציפיות גדולות מן התקליט, אבל בואו נאמר שלקהל לקח המון המון המון המון המון המון המון המון, המון זמן. להתחבר לשלומו החדש. אז, כשהקלטתם את זה, אתם ידעתם שאתם הולכים, בפני, אתם עומדים בפני uh, מהפכה? בכדי להימנע מלדבר 45 דקות כהרגלי על תודעה, ועל, ועל דמיון, <coughs> אני אצמצם את זה למשפטים אחדים שיהיו תשובה לשאלתך המאוד ארוכה, כפי שאתה יודע. שלומו נועד להיות יוצר ומוזיקאי וזמר. היום כולם יודעים את זה. אבל הוא היה יוצר כבר מהתקליט השני שלו, נדמה שלומו נועד. שאני. נועד להיות יוצר וזמר ומוזיקאי עוד כילד. שלמה ואני הכרנו במאי 1972. אני הייתי סטודנט, הגעתי לשם, לא חשוב כרגע איך, וצורפתי בדרך זו אחרת ללהקה, שאחרי זה קראה לעצמה, <תפוח> להקה דברת <תפוח>, <תפוח>, תפוח, על שם... דינה, שהייתה רעייתו של מיכאל תפוח, שהיה שותף של שלמה. זה היה הומור פרטי, כי כל הזמן היינו בהומור. זה היה אצ'י, זה היה דאדי המוזיקאי האדיר דאדי שלזינגר, שחי בחיפה, שלמה חממי, ואני ושלמה ארצי. והיה ברור ששלמה, זה מה שהוא עושה בחייו. ופה מקצר מאוד, שלמה היה מאוד מתוסכל, כי הוא הבין שאין לו דרך מוגדרת, שהוא איננו כבר אומן של ילדות מאהבתיה ומהשיר על ארץ סיני, אבל הוא לא מעיז, וזה משפט המפתח שלי, בתשובה לשאלתך, הוא לא מעיז לפרסם, להקליט ולהשמיע את החומרים העמוקים והרציניים יותר שהוא כתב. ואז, לשמחת שנינו, אני הייתי שם. והיו לנו מכנים משותפים מסוימים, אקדמיה, התבוננות לאקדמיה, תל אביביות, ותכף אני אשים שיר שהוא תל אביב, שהוא מכנה משותף. <coughs> בשלמה ואני היינו נפגשים גם אחרי שאני עזבתי את הלהקה, כשאני התחתנתי ב... אוקטובר 75 חדלתי מלהופיע, אבל נשארנו חברים, המילואים היה נהיון ושלמה היה מגיע הרבה להקלטות באולפן ביפו. ייתכן שאפילו היה בהקלטה של זוהר, אני לא זוכר. הוא כל כך השתוקק לזה. הוא היה נבוך, הוא היה מעט לא בטוח בעצמו לאן הולכים מכאן, והוא עשה ניסיונות וכך הלאה. פה נקצר. <coughs> ואז ישבנו יחדיו, בבריכה בצהלה, וניהלנו שיחה מאוד ארוכה, שבעקבותיה שלמה אמר, בוא תעשה את התקליט, אני אשכנע את זאב לוין מנהל ובעלים מה הייתה התחושה? אני הכרתי את שלמה, ולי היו יכולות שאני השתמשתי בהן כל ימיי. יש לי יכולות להכיר, נקרא להן לפעמים יכולות לא שגרתיות ואולי מעט מיסטיות, ולזה לא ניכנס, זו הרצאה הנפרדת שלי. ואני ידעתי ששלמה מאוד מאוד עמוק ורציני, וגם הכרתי קצת חומרים. ואני... פיתיתי אותו במרכאות לעשות את הניסיון האחרון ולעבור לאיכות שבעיניו היא איכות. ולשמחתי גם בעיניי איכות. ולא שירים של הילדות יאהבו את זה או לא. אנחנו לרגע אחד דוחקים הצידה את הילדות ואת הרדיו שאוהב את ואנחנו אומרים, רגע, הנה שלמה. שלמה לא היא ילד, שלמה כבר בן 26, וכך הלאה. ואז... אתה שואל, ואני עונה לך עכשיו. בתוך תוכי לי היה ברור שזה הדבר הנכון לשלמה לעשות, ולכן אני, כמפיק מעבד, הייתי נועז עד כדי כך שאמרנו, גבר הולך לעיבוד, המנגינה והטקסט. נוגעים ללב, לא הפקה כמו שאנחנו רגילים, רק מוישה, האדיר משה לוי, שלושה פסנתרים. ש... כל הפלייבק בשיר הזה זה ש... הכפלה של שלוש פעמים שפסנתר כנף באולפן, שנפגשנו קודם, משה הביא את התפקידים, ושלמה, עם כל הפחד שלו ממה יגידו, אמר, אני הולך עם זה. אני אציג לך תיאוריה. אם זה לא נהיגה, אז לא אכפת לי. הלכתם על זה עד הסוף, מתוך תחושה שאו שזה ילך, ואם לא, אז לא אכפת לנו, אנחנו כבר מוכנים ללכת לשלב הבא. הוא כבר דיבר, הרי הוא רצה להיות עורך דין. אני זוכר רעיונות שלו מ-72 ו-73. אז הוא לא רצה להיות עורך דין, אבל למד, אוקיי? למד משפטים, אתה למד את הפסיכולוגיה. אני הייתי רציני, לי היה ברור שאני הולך לפתוח קליניקה בעוד ארבע <אף> <4 אף> שנים כשאסיים <הלכת>, <אף> דוקטורט. אתם הלכתם all in, כמו שאומרים היום, all in, כי אה, במקרה הגרוע ביותר, אז זאב לוין לא היה מחדש את החוזה עם שלמה. אה, אלה. שלמה ואני שנייה אנשים שונים. כל אחד מאיתנו בא ממקום אחר. אני יכולתי להגיד, איזה כיף, עשינו מוזיקה, עכשיו אני חוזר לאקדמיה, בדיוק. Earth... אני כבר עזבתי באמצע לימודי תואר שני, אבל זה לא רלוונטי לשיחה הזו. שלמה זה אלה חייו, אלה חייו. שלמה ידע שלא יהיה עורך אז שלמה לקח בכל מקרה את ההימור הגדול יותר. לגבי שלמה זה היה הימור של ממש, על מה שנקרא קריירה. אני לא, אני הייתי שם בגלל הידידות והידיעה של שלמה שאני מבין מה הוא רוצה. וכיוונתי לכל שיר, אני הייתי מסוגל לצלצל לשלמה ב-11 בלילה להגיד, שלמה, חסר לנו שיר. ואז הוא אומר, אתה יודע מה, יש לי משהו. הנה היו, סיפור. היו רגעים שבהם אתה או שלמה באולפן, חשבתם להרים ידיים? לא, לא, מה לא. פתאום? בכלל לא, אני גם לא זוכר את שלמה כך. לא, לא. זה היה תהליך, ישבנו בבית, עבדנו על השירים. ב בלילה שלמה מתקשר, אחרי שדחקתי בו, אומר, יש לי טקסט של נתן יהונתן. שאני נורא אוהב, אני לא הכרתי את זה. ואמרתי לו, אני לא יכול לחכות, תשאיר לי. יש לי בבית קלטת מצ'וקמקת לחלוטין, שאני מצמיד אותה אחרי ששלמה שרלי אומר, תעצור! ואני מצמיד קלט על הטלפון של פעם קלטת, שנת 76-7, ושלמה שרלי בביצוע בכורה עולמית, איפה ישנם עוד אנשים כמו האיש ההוא. <אז> למה? כי כשאני שמעתי את זה, עכשיו אני מצייר ציור ליושבים באולפן, וליוני. תראו. איפה ישנם עוד אנשים כמו האיש ההוא? אתנחת. אשר היה כערבות הבוכיות? הפתעה. איפה ישנם עוד אנשים? פסגה. כמו האיש ההוא? עוד פסגה. אשר היה כערבות הבוכיות? קחו אוויר ילדים. למרגלות ההר. יש פה סיפור מאוד עמוק, ושלמה באינטואיציה לקח גיטרה והוציא את השיר. ואני שמעתי והתרגשתי, אבל אני מתרגש משירים עד היום. אז שלמה בא עם חרדותיו שלו, אני אף פעם לא באתי עם חרדות, גם לא בחתונה. זה הזמן לספר לכם בדיחה נהדרת, אשתי ואני היינו מאושרים עשרים שנים, ואז הכרנו. <laughs> בדיוק. אגב, השיר הזה מרגש בשום קשר. כל יום שאני שומע אותו, או משהו. ואני רוצה דווקא שיר אחר לשמוע. אל תוך העיר. השיר אל תוך העיר, ששלמה כתב את המילים במגינה, ונתן לי לעשות עיבוד עם, נגיד, לכאורה כלים לא שגרתיים, עם צ'לו. מה שאני מבקש עכשיו מהמאזינים, זה להקשיב לשיח בין גיטרה, גרי מנגן גיטרות, משה לוי פסנתר. אוקיי, לשיח בין הכלים, איך אחד מוביל לתוך השני, הצ'לו אל תוך הבאס והבאס אל תוך הסולו גיטרה. הייתי באיזה שיא פנימי של יכולת פנימית לצייר ציור. והמילים, בתל אביב. אל תוך העיר, שלמה ארצי, שלמה ארצי, שלמה מילים לכאן. אל תוך העיר נופלים הכוחרים, כולם עכשיו. וריח לחם ופחים תופקים מקום. אני יודע להפעיל היטב את סתם כוכב ובן שלנו. הרחובות הולכים לישון כאילו אנשים, חתולים עוברים בדרך הראשית. הדבשה במכונית עושה בי אולי האיש הרעשי. זה לא נכון, איני חושש לומר שאת יפה. את המילים ימים רבים אני שומע. העירה הזאת נרדמת ואולי אני עכשיו. מילים הרבה. הרחובות הולכים לישון כאילו אנשים חתולים עוברים בדרך הראשית הדוושה במכוניות עושה לי רעשי אולי נשאר אנשים אני נזכר עכשיו תביני Thank <laughs> you. ‫כלומר, עכשיו, מחר, ‫אני אכתוב, ‫מדי היום עולה. ‫שלמה, אמצי. <coughs> ‫אל תוך <coughs> העיר. ‫משהו קטן, אגב, מי שלא הספיק, ‫מי שמטענים בתקליטים, ‫אז יצאה הוצאה מחודשת של האלבום. <coughs> ‫הבאת? אתה הבאת את המקורת. יש לי את המקורת. גם אני הבאתי את המקורת. תפיצו, תפיצו, קונים, זה מגיע כסף אליי מהעקום, אז זה אחוז. כדאי. מאה <laughs> אחוז. גם מהשידור כאן, אתה תקבל איזה נכון לב... גרוש או שתיים, עשרות אלפי מילים של פעם. אנחנו עוברים משלמה ארצי לחבר <coughs> טוב שלך, חבר טוב אחר שלך, שאתה מכיר אותו כבר... מ-71. לא, הכרנו עוד קודם, אבל הכרנו ב-71. כן, ספר חנן יובל... אני לא אעריך כי כולם מכירים. <חנן>, חנן התחיל רשמית בלהקת הנחל, השתחרר מן הלהקה, עשה מסלול מסוים, הוא ואני נפגשנו בהופעה של טיקי דיין בבית המורה בתל אביב, שבה אני הכנתי עבור טיקי מחוזת של ביטלס, כי טיקי שרה אצלי בלהקת הקצב לפני הצבא. להקת הרוחות. הרוחות. אני לא מאמין שנשמע את זה היום, לא הרוחות בוקר, רוחות רפאים. ו... חנן ראה והציע לי לעשות איתו צמד, הוא אז עזב את שובבי ציון וכך הכרנו הרבה יותר קרוב כי הכרנו שטחי קודם לכן והקלטנו כמה דברים ועשינו כמה עבודות ביחד והמשכנו יחד לעבוד והתיידדנו והפכנו להיות חברים ועובדים ביחד שוב, אני חשתי את חנן כמו שחשתי את שלמה אני לא אומר רחל, לכן יהיו דברים שלא יאמרו אבל חנן היה בו כוח ויכולת לכתוב מנגינות. חנן לא כותב מילים, לא הייתה לו יומרה כזו, הייתה לו יכולת לכתוב מנגינות, הוא שופע מנגינות. ובהרצאה אחרת שלי אני אסביר מאין שהוא באותו מנגינון ואיך אנחנו מגיעים משם, זה לא רלוונטי לכאן. פה צריך לדבר על ריק ועל יש מאין ועל שובלים ועל יקום, זו לא שיחתנו כרגע, זה היה רמז ליקום שיש על מה לדבר, אבל לא עכשיו. אז חנן... קיבל עידוד מסביבתו הקרובה, ובוודאי ממני, כמי שמתקרב ומתיידד, ואז הוא העיז והלחין בטרם של יהודה עמיחי, ששם אני מנגן את סולו הגיטרה היחיד שניגנתי אי פעם, כי אני גיטריסט שבאנדרסטייטמנט אני אגיד מחורבן. אני יודע להעמיד פנים, אבל אני לא. גרי גיטריסט, על פנים. חנן הקליט בטרם וזה עודד אותו כי התגובות היו יפות ואז התחיל תהליך אבל בחרת דווקא בשיר שהוא לא של חנן וחנן שב מאיזה סיור באירופה אנחנו מדברים על המחצית השנייה של שנות ה-80 אני חזרתי מארצות הברית וכך הלאה <coughs> ואני הכרתי את חנן היטב והכרתי את תולדותיו ואת בית הספר החקלאי בפרדס חנה שבו הוא למד כי אימו הייתה רפתנית ואביו היה לולן הם היו נערצים בבית הספר של אז. וחנן הייתה לו חיבה יתרה ליסודות של יהדות, שאני מכיר אותם היטב, כי אני נולדתי וגדלתי בבית דתי, אני גם בוגר תיכון בתי, צייטלין, בתל אביב, אז אני מכיר את זה. אני, אני, אני שומר מצוות, אבל מכיר היטב. וחנן עמד בבית הכנסת הפורטוגזי בהולנד, באמסטרדם, והרגיש שהוא רוצה לשיר משהו, הוא התרגש. אז הוא שר משהו שהוא שמע בילדותו בבית הכנסת, והוא הכיר שיר המעלות בשוב אדוני ואז הוא חזר ארצה ודיברנו על תקליט חדש, הוא אמר בוא נקליט את זה והוא הקליט שיר של החזן, אחד החזנים האשכנזים המפורסמים ביותר, יוסי אלי רוזנבלט ו... בדיוק. ביאס? ואני נורא התרגשתי כרעיון, מה זה, לא רועדתי בגוף, אבל איזה יופי. וחנן, כבר אז ידענו לעבוד יפה ביחד, והבאתי את גרי, והקלטנו את זה אצל גרי בבית. שתי הערות לפני שנשמע לו את כל השיר. יש פה השפעות של קווין. יש כול. באמצע הולכה של גיטרות, שבניתי אותה כאקורד של גיטרות. מה שעשה בריין מיי, זה שהוא ידע לבנות גיטרה על גיטרה, גיטרה על גיטרה, וזה באופן טבעי היה מאוד יפה, וזה התאים לי כמעבר באמצע שנשמע. דבר שני שהיה ברור, אני חייב מקהלה. בני אמדורסקי בס. גרי אקשטיין בריטון, חנן יובל וזמרת בשם טל אמיר קולות אמצעים, ואני פלצטים גבוהים שהיו כל כך חזקים כשהיינו חמישה סביב מיקרופון, שאני נשבע לכם, בבית של גרי, איפה שהיה האולפן, אני שרתי אל תוך ארון וזה עדיין היה חזק מדי. זאת אומרת, זה היה גימי שלא ואת המקהלה הזו של חמישה זמרים הכפלתי שמונה פעמים. אז יש לנו מקהלה של ארבעים זמרים. סנטיסייזרים, גיטרות של גרי, חנן לא מנגן וחנן שר את נשמתו. מי שאוהב את שירתו של חנן יכול לשמוע, ובאמצע קטע של גרי אקשטיין ואז נוריד את השיר. שיר המעלות, חנן יובל. Oh <laughs> זה לא היה בריין מיי, זה היה גרי אקשטיין. ועכשיו, יש לנו הפתעה, הפתעה גדולה ליאיר שרגאי. אשתי! היי, לא, לא אשתך, אבל אני יודע, אולי בגלגול קודם. שלום לקולגה שלי ושל יאיר. מוטי דיכנר, מה העניינים? ברוך השם, נתתם ברוקנרול עכשיו, וואו. כן. אז... רגע, אבל מי זה המרואיין? לא הבנתי. אני לא יודע, יש כאן איזה בחור עם בלורית... בלורית עפורה. הרבה. כמה? אני יודע, אתם מופיעים ביחד. בסביבות עשרים שעות. אבל אתה יודע, מאוד אהבתי את הפתיחה שלך, מוטי. איזה מהם? ברוך השם, למי יותר מדי? אה, זה לא, ברוך השם, ברור. אז זהו, רק... תמיד אני אומר ברוך השם, זה לא משנה. יפה. אני מכוסה, אני מפחד, אני מכוסה מכל הצדדים. אשרי האיש מפחד תמיד מאשתו. אז בוא, בוא תספר רגע על המופע שלכם ביחד. יש לנו הרכב שנקרא אדום בנשיקה, שלפי השם כבר תבין, שאנחנו עושים קוויר, אין לנו מטופס, נתחיל בזה קודם אוקיי. שזה כבר נדיר, אנחנו ארבעה אנשים, אסנת זן, עוזמרת, אייל הלר, קיטריסט, אשרגאי, מפיק על וקיטריסט, ואני מנגן באף. בצ... כולנו שרים. שירים שירי 50's, 60's, בעיקר אמריקאי, גם קצת אנגלי, בקולות, ונהנים מאוד. וכמובן את השיר של בריאן היילנד, כן? כמובן, דוד. זה ברור, נו מה, צריך להזכיר את זה. ברור. כמה שנים אתם מכירים? אני ויאיר? כן. אני חושב, 40 שנה? יותר, 45 אולי אפילו. כן, אנחנו מתעלמים מהבר מצווה של טובי אז, מקצועית. אנחנו מכירים דרך המשפחה שלי. נכון, מקצועית. לפני הרבה שנים שעוד גרתי ביפן והיינו מבקעים בקיץ, אז עיקר, כן. אבל אז עוד לא היינו... לא היינו במוזיקה, לא. היינו צעירים. אז בואו נעשה קצת קידום מכירות. מתי המופע הבא? לא יודעים. זה כל היופי של ההעסקה הזאת. מגיע טלפון, אתם פנויים להעלות את חתום בנשיקה. חתול בשק, זה נקרא חתום בשק. אין לנו אמרגן, נגיד את זה כך. פעם היה מישהו שטיפל בזה והוא כבר איננו. אז אם מישהו רוצה לפנות אליי, להציע לנו להיות מנהלינו, בעונג מוטי. כן, בהחלט. אז זה יצטרך להיות על דעת מוטי ודעת יאיר ו... לא, לא, אנחנו כולנו ארבע, תן לנו שותפים לחלוטין. אנחנו באים לבלות, לא באים לעבוד. אוקיי, ונזכיר שיאיר הפיק את הדיסק קלטת של ה-60's כמובן. הוא לא רק הפיק את הדיסק קלט שלו, הוא הקים את הלהקה. הוא הקים את הלהקה. כן, זה היה במסגרת מילואים, הציע לנו לעשות מילואים עם גרי אקשטיין, ואני ויואל וחממי. Mm -hmm. ואתה סולח לו על זה שעד היום אתה עובד קשה עם הסקסטיס? אמרנו לו, איזה קיץ, תעשה מילואים, לא? תאמין לי, אם היית אומר לי שעוד 40 שנה אני ממשיך באותו מקום, הייתי אומר לך שאתה לא שפוי. בדיוק ככה. וזה... 40 שנה אנחנו עובדים. אתה לא שמעת רק... את השאלות של אהרון מקודם. הוא שאל אותי מה? כל הזמן, על אם ידענו, האם חששנו, והאם זה... זה כי מאז גירוש ספרד היה לי ביטחון שכל מה שיקרה הוא תמיד טוב. יפה. וכשצלצלתי יפה, אל, לא אל מוטי, שלא הכיר את אייל באל-אסנת, ואל-אסנת, לא. ואל-אייל, הם לא הכירו זה את זה, ואמרתי, חבר'ה, אני אקוסטי וזה וזה, על המקום הם אמרו לי לא, על המקום הם אמרו כן, <laughs> ונפגשנו, ומהר מאוד בנינו רפרטואר, ואנחנו כן. באמת נהנים יותר מחזרות לפעמים מאשר מהרופעות, כי אנחנו נורא גסים בחזרות. Okay. אז uh, אנחנו מצפים לשמוע הקלטה של uh, אחת <laughs> החזרות הקרובות. <laughs> <laughs> מוטי, uh, היה כרגיל כיף לדבר איתך. אחלה. <laughs> ו... יש לימודי תוכנית כאן, אתם יודעים. כן, אז... כל יום רביעי ב-9 ל-11 בבוקר. אז תאזינו, כן? בהחלט, מאזינים, אלפי אנשים. מוטי, סיפור אחד לפני שאתה נפרד מאיתנו. מוטי היה בצעירותו, כמו רבים מהמוזיקאים, יוצא להקה צבאית, זמר להזכיר, וכיוון שהכרנו ופניתי אליו, במסגרת הפקותיי בחברת קוליפון, הקלטנו המון תקליטים של שירי ילדים מפסטיבלים קאברים, ושירים ישראלים. ומוטי, מוטי, אתה תגיד, איזה שיר זכית לאיבוד רוק אנרול במפתיע שעשיתי? אני לא, אני על ירושלים. זהו, לזה לא זה זה זה זה זה התכוונתי. על ירושלים, בטח. בטח. שרתי ירושלים, זה היה כל כך לא בסטייל שלי, והוא עשה כזה הפקה שזה נהיה סטייל שלי. נהיה רוקנרול פתאום, ומוטי כן. בא לאולפה, ומוטי שר בוואנטק, אתה יודע כן, מה. אבל מה... למ... כן. זה היה, מעל פסגת הר הצופים, הרצופים, מוטי דיכנס, זה נדיר, כן. זה נדיר, זה זה נדיר. מוטי, כשתהיה בין ויני לבא, אז אתה מביא את ה... את ההוכחה הממשייה, כמובן. אני לא יודע אם יש לי את התקציב. לי יש את זה, מוטי. לי יש. אם תתחנן, יש לי את זה. יש, יש, יש את ההוכחה לפשע. יפה טוב, תודה מוטי. תודה לכם. היה כיף לדבר איתך. יאללה, נתראה. ביי, ואנחנו נשארים בשנות ה-70, כשאני עשיתי לי שם כמוזיקאי. העולם של המוזיקה והרדיו והטלוויזיה, אוהבים שמגיעים מוזיקאים, נקרא לזה יחסית צעירים וחדשים, ולפתע פתא פתאום הייתה המון עבודה, ואריק סיני וססי קשת וכולי וכולי, ואז צלצל אליי אשר ביטנסקי, שכולם יודעים מיהו, מפיק על, ואומר, אפשר ואומר, יש לומר? לי זמרת חדשה. לא, היא לא הייתה חדשה, אבל הוא אומר... נעמי לא שמר הסכימה לכתוב שיר לנורית. אני רוצה שאתה תעשה את העיבוד, זה היה ב-1980. אז, אז כבר עשיתי לא כמה תקליטים שעה. עם שלום וזה, אבל, וכמובן, נורית היא נורית והכרנו, אבל לא עבדנו יחדיו. ואז הייתה פגישה, זה לפני שנשמע את השיר. בוא, אני... אני אפתור את התעלומה ואני אגיד מהו השיר. עצוב למות באמצע התמוז. ואחרי כל הבדיחות על באמצע התפוז והפרסק, זה אחד השירים הייחודיים ויוצאי הדופן של נורמי שמר, שהזדמן לכאורה שאני אהיה שם. ואז הייתה פגישה אצלה בבית, של נורית, של אשר ואני. עכשיו, אותי היא לא הכירה, כי היא לא הייתה מאורה ברוקנרול הישראלי, ואני הייתי יותר מחובר לרוק ולפולק. ואז בחיוך מקצועי של נעמי שמר, כמובן אחרי קבלת פנים בביתה ברמת אביב, היא הסתכלה בי ואמרה לי, אז היכה למדת בחור צעיר? ואני אמרתי לה, אה, אצל המורה המפורסמת אנה זינגר, מי היא ומהי? אמרתי, היא הייתה אייקית ישישה ברחוב נחמאלי בתל אביב, ולמדתי אצלה שנתיים פסנתר. לא, לא, התכוונתי באקדמיה. ואז אשר, שהיה מעט נבוך, אמר, לא, הוא... הוא עשה את זה לבדו. כי זה היה כל הדיסציפלינה המוזיקלית, אתה שנתיים שמתי לו. ואז היא היססה והסתבר שמאחורי הקלעים היא לא שמחה במיוחד, מה גם שכשהיא שמעה את זה, היא לא ששה על העובדה שאני יצרתי שינויים הרמוניים, כפי שעשיתי תמיד בש... גם עם שלומו. אני מקבל את ההקלטה שלה ומייצר שינויים. אבל מה שיצא שם... זה עיבוד והפקה שאני מאוד גאה בהם. אנחנו נגיע עד לאמצע לסולו של גרי. נורית שרה, 12 נגני מיתר מהפילהרמונית מנגנים בניצוח שלי. נגנית הבופס מדר שזר, שכבר איננה איתנו. נורית שרה חי, בגלל. עשינו כמה הקלטות. העלינו אחר כך את חנן יובל ואת גרי אקשטיין בגיטרות, וחנן ואני שרנו איתה קולות. עכשיו נשמע. קדימה. למור. v'emcuh adamo d'ig'lei ha'k'yitz nisahing an'al al rosh ha'tor en'tor homer v'loh j'ech dal k'y'al k'y'c'ch v'al k'zirech heidah ZANG EN MUZIEK <tries> Thank you. זה נקרא עצוב למות באמצע התמוז, זה מביא אותנו לשיר עם סיפור... סיפור אישי, קשה. אז בוא תספר. הוא לא קשה, הוא רצוף געגועי עם ריבי, אשתי, 40 שנים היינו יחדיו, מתה לפני כעשר שנים. הפרטים אינם רלוונטיים, סרטן עלים מהיר, מפושט, חודשיים יאללה ביי. שתי בנות לי, רוני והדר. רוני בתי... הראשונה, והדר ביתי השנייה, ושתיהן שרות ושתיהן מנגנות, הן לא מקצועניות, הן הלכו לדברים חכמים יותר, אבל המוזיקה הייתה חלק אינטגרלי מהבית. אשתי הייתה נורא מצחיקה במוזיקה. כשהיינו חברים בנוסעים באוטו, והיה שיר, אז היא הייתה שרה איתו, ולפעמים ממשיכה לשיר, וכשאני הייתי עובר לכל שני, הייתה אומרת, די, אני לא יכולה ככה לשיר. <laughs> לא הייתה לה מוזיקלית. אז היה ברור שאנחנו עושים משהו, ועשינו אירוע חודש אחרי מותה, וכולי וכולי. חברים, משפחה, וכך הלאה. כי היא הייתה אישה עם נוכחות חזקה מאוד בחיינו. מה נשאיר? הבנות אומרות, אבא ל... מה נשאיר? וממקום שאינני יודע מהו, לא מדויק, היום אני יודע מהו אז, בתוך... האבל בתוך הגעגוע צף על השיר שנקרא Because of You, שזה היה השיר השני שכתבתי מילים ומנגינה בימי חלדי, הייתי בן 16 וחצי. זה היה שיר לאיזה מישהי שדמיונית שתעזוב אותי. זה השיר, הוספתי לו בית בעברית, אנחנו הקלטנו אותו, אבל הוא נשמר אחד לאחד עם המקור באנגלית ובית בעברית. בואו נשמע מההתחלה. Because of You רק בגללך. I will still go on like I used to do Waiting for my lonely nights to be through But my heart is broken into because I'm new I remember words that you said to me I will. Why? Why? I will ask. Why? Ask me why. יש להם שיר בתקליט הראשון. אז כהקדמה במשפט קצר, אני מומחה לביטלס ברמה די גבוהה. הם אהובי ליבי, קיבלתי אותם מתנה ליום הולדתי ה-14 וחצי. כשבספטמבר יצא באנגליה השיר המוקלט הראשון שלהם. יש כאלה שמקבלים את אחותי הקטנה מהוריי מתנה, אבל זה גם בסדר. לאו מידז, לאו מידור, שלא עשה שום דבר, אולי על שום אימפקט, לא בישראל, גם שם, אבל כשהגיע הנה, דה השיפור, וכשהתחיל הפלואו טם של רינגו, טונם טונם, שילם, זיהו יהיה. הפכתי להיות לכאורה עבד נרצע, כנראה לנצח נצחים, גם בגלגוליי הבאים שלא יהיו אז תירגעו, אין לי יותר. סיימתי טוב, את טיוליי על ידו. אז הביטלס, עכשיו הביטלס, הביטלס מעשרות שיריהם מאוד אפשר לומר, כל הוורסאות, יש לי את הכל, בתקליטים וזה, שני שירים נותרו עד היום כשני השירים שמניעים את מטרי ליבי יותר מכל שיר אחר ואני אוהב כמעט את כולם. הראשון היה בהרדייז נייט. If I fell in love with you, would you promise to be true. ששמעתי כשאני יושב בקו 42, מדרך פתח תקווה פינת נחמני, לחלילית ביפו לקנות את הגיטרה החשמלית שלי הראשונה, היא נתנה לי כסף לקנות, ואני יושב, שלישי מהנהג בצד ימין, וברדיו משדרים את If I fell in love with you, נעתקו מילים מנשמתי. אבל אתה רוצה לשמוע את I will. לא זה. והשיר הבא היה שיר שיצא בשולי האלבום הלבן לפני ג'וליה, שפול מנגן לבדו את הכל, כי הוא היה לבד באולפן, והשיר נקרא איואל. Well". בואו נשמע רגע את פול, הקשיבו לעיבוד ו... ולהפקה. נקווה שכיוונו. ש... אה... לא. לא. אחד לפני אחרון. אחד לפני אחרון. ב... À, זה הצד הנכון? זה הצד הנכון. זה הצד הנכון, כן. אה, זה פשוט נפל על סוף השיר הקודם. כן, כן. אז אנחנו נעביר לשיר הבא. לשיר הבא. יש לנו עוד שלוש דקות, אגב. מעולה. אני לא שומע. לא. אני מציע שאנחנו נעבור לגרסה שלך. לא, לא, לא, כי אחרת אנחנו נעבור על פני כל התקליט. חצי דקה אני צריך ליפול. זה זה, זה זה, זה, שים, שים, שים, שים אוזניות. זה זה, זה חכו, אני אגיד לכם את ההדלות. ובתי הצעירה הדר... התחתנה עם אהוב ליבה ששמו הוד, אז יש לי הוד והדר בחיי. וכשהם התחתנו אחרי שהם היו שנים יחדיו, היה ברור שרוני ביתי ואני נשיר להם שיר. וזה השיר שבחרתי, הקשיבו לאי וויל בביצוע של רוני ויאי אשרגי. ועם השיר הזה אנחנו נפרדים הפעם. אז תודה רבה שהיית כאן איתנו. תן לי לשמוע את פליז. אתה לא רוצה שאני אפרד ממך? לא. בסדר, אני לא אפרד ממך. אותך, השיר אתה חשוב לי. השיר, מאה אחוז. בוא נשמע. הנה. למחוא למחו כפיים לביצוע היפה הזה. עכשיו יאיר מרשה לי להיפרד ממנו. תודה רבה שהאזנתם לנו למעדן וניל. יאיר, תודה רבה. בעונג אמיתי, כי לשמחתי השיחה התנהלה. לא, אני לא צוחק. סליחה תמיד מתנהלת. לא, לעיתים היא... חוץ מזה שנראה לי שהמפיקה שלכם מתנהגת באופן רך ומלטף אל התקליטים שאני הבאתי, זה כבר שווה הכול. היא תמיד מתנהגת באופן רך ומלטף. אז תודה רבה. באמת, לאהרון, לאהרלל, לאמירה, ליוני שישב איתנו, לרובי שישב מאחוריי, ולאחותי שאפשרה את כל זה, ואין לי אחות. <laughs> אני חושב שיאיר שרגאי אמר את הכל, אני לא צריך להוסיף שום דבר. חוץ מ... תחזרו אלינו בשבוע הבא לעוד מעדן ויניל, כי גם בשבוע הבא אנחנו חושבים שיהיה נחמד. אז שוב תודה, יאיר שרגאי. <תודה> ובכל זאת, תודה לרובי, תודה לאמירה המפיקה, תודה לקצין הספקה ראשי, יוני בגן, שנשארו לו כמה דברים שלא שמענו, אבל אין דבר, נשמע בפעם הבאה. <laughs> זהו. עכשיו רובי מוכן להעלות את התוכנית הבאה. תהיה אשר. זה שלי? לא, זה שלי. רדיו קסם, 106 FM. עכשיו גם באינטרנט. כנסו לדף הפייסבוק